Norman! Az előbb még petárdák durrogása és hangos tülkölés verte fel az utcákat, aztán csend lett. Az emberek visszahúzódtak az erkéjeikről, hazamentek a terekről, mindenki ünnepel. Azt mondják, boldog új évet, de a csontjaimban érzem a bizonyosságot, hogy nem lesz több új év. Halkannyi kordul a teraszajtó, és Mézön ríd lép ki aludjára. Moli marad, csak egy hálóinget visel és fázósan összefonja maga előtt a karját. Úgy tűnik, neki sem boldogságot hozott az éjfél. Az arca csalódott. a Reed elindul lefelé a csiga lépcsőn, én pedig követem. hegyen szedem a lépcsőfokokat, és remélem, hogy az ő erőteljes lépteinek hangja elnyomja az enyém tompakoppanásait. Leérünk a földszintre, és ő kifordul a kapun. Elkapom a visszacsapódó szárnyat, majd kisurranok a résen. Azt hittem már az úttesten jár, és vissza sem nézve halad a vasúti híd felé, de tévedtem. Hirtelen ott találom magam szemtől szembe vele a kapuajban, az éjszaka sötétjen mindkettőnk alakját errejti. Úgy ugram vissza akár egy bolha, az ujjaim épp elérik a kapu kilincsét, de Maison Reed is gyors, és nála van a meglepetés erejéből adódó előny. Elkapja a kabátomat, majd erőteljesen nekitaszít kitaszít a falnak. Te mi a fenét ólálkodsz mögöttem? sziszegi az arcomba dühötten. Mit akarsz? Bocsánat, lehelem. Az iménti elszántságom egy szempillantás alatt oda lett, már csak a félelmet érzem. Észrevettelek a lépcsőházban, ránt egyet a galléromon. Mi bajod van? Képtelen vagyok válaszolni a torkomra fagyott a szó. Ide figyelj, kis, barátom. Hajol közel az arcomhoz, a tekintete megrémít, a haja a szakálla az egész arca olyan ismerős, mintha egyszer már átéltem volna ezt. Szállj le, Molliról. Ő talán olyan naív, hogy beveszi ezt az éhező szegény ember színjátékot, de én átlátok a szitán. Menj el és vizsgáltast ki magad, és hagyd őt békén megértetted, ha még egyszer meglátlak, nem leszek ilyen udvarias. Elengedi a kabátomat, de még egyszer egészen közelről a szemembe néz, mielőtt ott hagy a kapuban. Lecsúszok a fal mentén, és a fagyos kőre huppanok. Az egész testem reszket, a végtagjaim maguktól mozognak, mintha áramütés ért volna. Ordítani szeretnék, olyan hangosan, hogy a világ végére is elhallatszon, de a hangszálaim megkövültek a torkomban. Magával ragad a lázálom szerű látomás, és ott találom magam a házban a szekrény belsejében kuporogva. Hallom a közeledő lépéseket, majd kinyílik az ajtó, és valaki a szobába lép. A keskeny résen keresztül egy pár otromba sáros bakancsot pillantok meg, amely egy másodpercre megtorpan a szekrény előtt, majd tovább indul. Hallom a sírás folytott hangját a háttérben, és észreveszem az ágyat, ami épp velem szemben áll. Hatalmas személyes ágy, de csak egy védtelen csontsovány alak fekszik benne a vastag dunyha alatt. A sáros bakancsok megközelítik az ágyat, majd megállnak mellette. Nem akarom látni, de képtelen vagyok becsukni a szemem. Eljött az idő, mennydörgi egy hang. Nem én akartam így. És a következő pillanatban mindent elborít a sikoly. A fülemre szorítom a kezem, de még úgy is hallom, talán már nem is az ágy felől jön, hanem a saját torkomból. A bakancsa szekrény felé veszi az irányt, az ajtó kirobban a helyéről, én felnézek és... Valami különös dolog történik. Az események megfordulnak, mintha visszatekernénk egy a szalagját. A szekrényből a bejárati ajtóig jutok, majd vissza az ösvényen, a kapun át az utcára, majd újra az erdőszélre, ahol ott áll Daisy és az útalágazásban integet. Ne menj el, könyörgök neki Némán. Holnap találkozunk, mosolyog. Nem, rázom meg a fejem, soha többé nem találkozunk. Elindulok felé, rohanok, hogy elérjem, de a teste hirtelen parányi százszor szépek millióira esik szét, és én irtózattól, eltorzult ábrázattal túrok az elomló szirmok közé. Daisy! Kiáltom de már késő. A közemben ott a térkép, és emlékszem. Emlékszem, hol a tisztás, és hol áll a ház.